Де ж, як не тут, мав би вчитися розумного, доброго, вічного Павлик. Директор з порога підійняв руки. Ні, ні і ще раз ні. Це неможливо, бо неможливо за визначенням. Зрозумійте, у нас незвичайна школа, у нас гімназія. До гімназійних третіх класів усього два. Вони ж не гумові. У нас діти вивчають англійську мову з першого класу. А ваш вивчав? От бачите? Ні. Як буде вчитися далі? Нічого буде. Ми з ним займемося англійською, нас дуже не. Ну, даже ще вчитися моїй дитині, як не в моїй школі. Здається, ці слова натисли якусь кнопку, і директор раптом навчився посміхатися. «Послухайте». А я думаю-думаю, звідки мені ваше прізвище, знайоме і обличчя? Фото на дошці медалістів. Що ж ви раніше не сказали? Приносьте завтра документи і сина приводьте. Софія вийшла, ковтаючи солодкі сльози. Рідна школа, ти не могла інакше прийняти мого сина, моя синьомка диво. Далі все котилося, мов у казці. Вчителька з того давнього покоління педагогів старого гарту одразу полюбила диво, яке вирізнялося на тлі класу одним. Не хотіло вчитися і край. Та здавалося, чим важче працювати з учнем, тим з більшою любов'ю ставилася до нього вчителька. І досягла таки свого. Диво почало іноді само, без запитань матері і сестри, брати до рук підручника. Усе було б добре, якби не англійська і не, ну, спробуйте вгадати з десяти разів. А от і не вгадали. Музика. От вигадав собі вчитель, що всі учні мають грати на сопілочках і край. А не вмієш не здара. Павлик навчився за кілька днів Та до товаришів йому було далеко Тому одразу опинився на третіх ролях І закинув сопілку Або перша скрипка, або ніц Отакий От характер Англійською вони займалися щодня По змінах Софія і Наталочка Не зорі з неба Та рівень третього класу обидві звитягували Павлик, музичне дитя зі спадковим абсолютним слухом, не тільки на ноти, а й на слова вчився залюбки. Але тільки вдома. Зі школи після уроків англійської приходив на суплений. У третій чверті розпочалися проблеми. Вчителька захворіла, а та, що прийшла їй на заміну, не вміла і не хотіла шукати стежок до сердець учнів. Навпаки, батьки мусили у різний спосіб шукати ключа до серця вчительки. А тут би Софії підійти з пакунком та ще й запропонувати свої послуги в якості гінеколога. Та загнібити честь рідної школи навіть натяком на таке. Вона не посміла. Чемно натомість ходила на батьківські збори, які полягали переважно в тому, зібрати гроші на якісь шкільні потреби або на подарунок вчительці до усіх свят – комуністичних, релігійних, державних, особистих. Після нацятих за рахунком зборів зрозуміла, що навчати сина у такій дорогій школі – їй не по кишені. Весняна проблема виникла, на щастя, за умови наявності вільних обігових коштів, як сказали б урядовці. Дякувати босові було з чим піти до вчительки англійської. Проблема тимчасово на цей рік принаймні розв'язалася. Не без заламування рук, правда, на тему Майбутніх труднощів у навчанні. Цього разу Софія вийшла зі школи, ковтаючи гіркі сльози, чого їх вчать отих учительок ляль, учительок льоль.